Cassandra Clare. Som tots trossos del que recordem. Soc Nina Gramunt, neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragà i experta en formació i divulgació. Parlem de si es pot prevenir la malaltia d'Alzheimer i si es pot prevenir la malaltia d'Alzheimer i les demències. Bé, hem de partir de la premissa que l'Alzheimer és una malaltia cerebral que suposa la principal causa de demència en el 70% aproximadament de tots els casos. Avui en dia hi ha consens científic sobre molts factors de risc modificables, és a dir, sobre els quals podem actuar per disminuir el risc o, dit d'una altra manera, prevenir la possible aparició de la malaltia d'Alzheimer o d'altres formes de demència. Se n'han descrit fins a 12 factors de risc que tenen a veure essencialment en el control del risc cardiovascular, és a dir sanitàriament controlar el que és la hipertensió, el colesterol la diabetis, etc en aquella de que el que és bo pel cor és també bo pel cervell. També hem d'afegir els hàbits de vida saludables, no només aquells que incidiran en la salut cardiovascular com ja són coneguts, com l'activitat física o la nutrició, sinó també per al seu impacte directe que tenen en la salut cerebral. D'altra banda, per protegir la salut de les nostres neurones amb l'envelliment, és molt important l'activació cognitiva. Al llarg de tota la vida, de tota la vida procurar nous aprenentatges um, és també molt important controlar la qualitat del son el dormir de manera reparadora perquè en aquell moment el cervell també aprofita per netejar-se de restes tòxiques acumulades de la seva pròpia activitat diària i en altres factors com és vigilar el, el, el una adequada audició que pot comportar el retraïment i això ens porta també a parlar de la importància de la socialització, d'estar en contacte amb els altres perquè sempre és una font de disminuir altres factors d'ansietat, de depressió que no contribueixen a una bona salut cerebral i que sempre serà una bona font d'estimulació de, cognitiva.